Buameak taldea, Ander Lizarralde eta Unai Muñoa bertsolarieek eta Aitor Atxega eta Imanol Camio musikariek osatzen dute. Eta orain dela 6 urte ez gara Palestinaz ari izeneko emanaldia estoinatu bazuten. Orain, Erik eta Guin ikuskizuna estrenatu berri dute kantua, poesia, bertsoa eta antzerkia uztartzen duen lana. Ander Lizarralde bertsolariak kontatu digunaz, emanaldi hau Ez gara palestinazari aurreko emanaldia bilhuzte personal bat izan zen bezala xe. Hemene bilhuzte personal bat izango da, bineo batez ere harreman e, baten bilhuzte izango da. Unai eta bilek du laurte asko ezautuen Elkar eta gure harremanan bilakaera kontatuko dugu, eta saiatuko ga, harremanoi ba, ispilu izaten, azaltzeko harremanak nola funtzionatzen dut. Zube harnau zurri, Bueno, ba, guk ulertzen dugu harremana, e, beste pertsona, e, evoluzionatzeko modu bezala, esango genuke. Eta ba, gizaki sozialak soziala gehan e, neurrilean, ba, bestien beharra dugu evoluzio gortarako. Ta hortako edo hortan kokatuko dugu gure foku harremanian, azkenia agorobil teatroko asier sota izan da ikuskizun honetan, zuzendari lanetan eta berau nakoak kontatu du. E, beraiek ni hartu naute zuzentzeko, baino beraiek osagaiak emandiz, emandizkiate, bai, esentzi ezberdinak, usai ezberdinak, eh, bakoitzak, eta, bueno, ni poliki-poliki ordenatzen junez, zoa guztioiek, probeta batean, perfume bat atearte, ez? Badaude, enota goxoak, badaude, nota garratzak, baueen nota oso indartsuak, beste atxu suaveagoak eta e, asko ustezait zait, hauekin, bueno, asko ustezent zit bibikote hauekin lan egitea, ez? Bai, Unai eta Eta Etanerrekin eta Imanol eta, eta Itorrekin, ez? Ze, bueno, lauen artean osatztu delako, bueno, mundu bat oso polita. Ni ordenatzen saiatu nahi gustio hori, bai. Esentzia beraie jarri dute eta Nikuste, berriro ere antzokitatik impregnatuateko behala gusai berezioatek. Hautxaiaren ezazpian donostian ezzeinatu ondotik, ondoko itzorduak, asteasun, zaldibian eta apirilaren lauan oi hartzunen izanen dute. Zun behar nauzunin, mi behar zaitutzu, baina nahi zen bezala semaite Zubear nauzuni, ni behar zaitutzu, baina naizen zen bezala semaite beharko nauzu. Zubear nauzuni, ni behar zaitutzu, baina naizen zen bezala semaite beharko nauzu.